بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلحك فيه الله Allahu namazhuara famëdor, vetëm prezidenti i departamentit të punës, ndavdotu me ekipet e Allahut që në familjen e sallallahu alejhi dhe mes sallallahu alejhi familjen e tij shokët dhe të, të, të gjithë ato që dikin rrugën e tyre deri në fund të kësaj votë. Të ndrolojë zor ordoi me dasëmrinë Allahu na nuar me njerëz të përgjithëndur që Allahu leuana i nxjerr nga mirësi njerëzve dhe, dhe i ka përgjithë i ka dhënë mësime specifike që ata të jenë mësues të njerëzimit. Ti mësoj njerëzit dhe ti ruzoj njerëzit ka jo që rëzotit që leura knao, të leura është i knaqër me te dhe kërpan për i tynë. Kemi marrë dhe më, më herët nisa hyrje të rëndëseshme a njilje me këta njerëz, spesifikët e tynë, aftësit e tynë, detyre të tynë, po edhe obligime tona kërshmi kësaj kategorit e njerëzit. Në ndërme tani këna folë për mësuasit. Në të rësot dhe të lasi për mësimet e këtëre mësurëse. Gjdo njëri cëli të nërhozër e mërë një rukë mësimit, shkënë me një profesion caktumë, një profil caktumë, një fakultet caktumë. Njërë dhe qëka e kujshënë e korekymë këtë shkodë qëka boshë. O, dhe më nështë qëka boshë, nështë shkodë. Dhe sa me e qartë është përgjigje jote, Dësama me perspektive shperi gjajote, aq përstaj bëhet edhe drejtimi që i ke përzjedhe, apo për po këtë dhe që të shku bëhet shumë më atraktiv, më seriaz dhe me pranusha. E në qëfëse, <coughs> ndikosh në pëjtë, që ka të bëoni jo me të mësësë, kërtingoni, që ka ndohë? Qëtë në specifika e mësime të këtë mësësë dhe. dhe ata që ndjekin këtë mësime, qëpar qëfar bëhem dhe qëfar formim e ata arrinë, është tema jonë që do tësë, të tasë në kartësot për mesopikëve të këtuvarë. E parë të nërëzën, nga veqërit e mësimit të këture mësozme, specifik e mësimit të ture ashtë, asë kusht nuk ka të të të të të të kësë mësimit, është se këta njerëzë të gjithë së vashqë, pa dalen mësimit të ture, si bështë e kam pasë të besimin e dhërët në Allah Gjernë në Gjernë. Së kërësa Allah Gjernë nga të dhërët në Koranë, A në qëtë ba'athëna fi kulli umëmëtën Rasulënë, Në i abudu allaha, A në qëtë në i abudu tahutë. Ne kemi dërguar të gjitha komunitatë, të gjitha popullë, kemi dërguar të dërguar. E me qëka ndërgu të mësimit të të të të të të të qëtë kanë qënë, a durani e batëm Allah Andaj, e veçanta këtë rëmsimit rështë, këtë rëmsimit si në rratë besimit në langëgjët lehojnë, dhe të gjithë për bërzve tjërë të këti besimit. Andaj, ai që përqepon këtë rëmsime, ai që ndje këtë rëzime në fëtë bëhët një besimtar i drejtë, në besimit të pasta, lare të kështë të njëllë, lajtë, të lajtët i e gjithë besutinje, mashtërimi, manipulimi e qëka të qofë tjetë. Andaj Sa njerët kanë njerët mësime të pejgambarëve, kanë njerët të mësime, kanë qenë të besimit uhrë. Në besimi qële është përshtat me natyru në njëriut, me logikën e ti, arsyën e tjera. Shukoj me në të të kërënë praktisë mësime të pejgambarëve, qëka kanë adhuru njerësët? Shpeshkare dhe të thotë përgjigja dhe bënd me qajt, apo të bënd me qeshët. Shukoj njerë që kanë adhuru. Kanë adhuru. Dhe më thonë, skulpturat të ndërtuara nga dorën e tynë. Qekun ka nëshpi mësimet e tynë. Në nësimet jashtë shkullëve të pekambare, këtë që në adhurimin e, e, e skulpturave, në adhurimin e kafshëve, në adhurimin e vetë vetës. Që në njëri u sot përshamonu i sili është i shvesht nga mësimet e pekambare. Ka adhurë, adhurën vetë në ti. E adurën të arritë në ti, atë qëka e ka arritë, të ashtë e adurënë. Njësikur se Omeri R.T.H.A.L.A.N.H., e qële, kër e përqisht kaluarën e i njërante që kanë post, fët, e ka në pasë, të fatë, e adurënë një idhu të bërë nga përbërësapuar u shqimuar. Në kamë një loj një loj halëve një lojë, mëbëllësi rektuar, për me formë. E kanë adhruë ta natën të, të pas taj, kër lodeshë më në gjestë, e hanim Zotinë. Që kësht njerë, i si të me adhruanë vedvet në ti, i adhruanë përduk në punëve ti, adhruanë kafshët e tjera sikërës i të i të një. i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i Dhe të gjithë pejganbërët ka nëthinë këtë mësinë. Nuk ka pejganbërë që bosht i mësimit të ti, edhe produkti finali mësinit të ti nuk të ka shpi në këtë, këtë pikë. Dhe kjo është të veçanta e këtëre, këtëre mësimit dhe. Të të të që mund të thimi për mësimet të ti është mësimit e pejganbërëme, dhe të të tjyre, të tjyre, të tjyre, dhe bosht i mësimet të tyre, por e produkt i mësimet të tyre të ty janë, dhe dhe ka qënë, Se, mësimët e përgëmbërët e lojë në gjënjë në gjënjë një hu, e, që kanë orë më të uhë, kanë që mësimët sinqerte, pa asë një kalkulim të përfitimit personal, absolutishtë. Nuk kanë kalkulur për asë një përfitim të sakruar. Mirë po, i kanë dhëmësimët njerëzde, pa marë për njerëzme, pa përfitur për njerëzme farë. Në gjithë përgëmbërët që kanë orë, منهم ا يكثون بوقلت هتي س سا شيكون ساكثون نوه عليه السلام برمن الله جل وعلا اذ قال لهم اخو نوح الا تكون اني لكم رسول امين فتكلوا واتعوا وما اسالكم عليه من اجر بان اجر الا على رب العالمين صدق عليه السلام سبح الله برمن الله ذات كنوه الله جل Ju tha, e pësën nuk keni frikë Allahën për këto më kote që përjëmëni. Unë jam i dërguar i Allahut dhe besnik në atë që Allahum kanë nga kumëte. Andaj, keni frikë Allahun dhe bendjë një një mësime që këmë marrë më tu. Unë nuk kërkoj nga ju asë një shpëllim. Shpëllimim është të ka Allahum Zoti botna. Dhe këto mësime, si bështë të kam pasë sinceritetin. Nuk kam pasnë asë një loj lajke, asë një loj kalkulimi, përpëtimi të cakua për vetë vetë. E gjithë në kështë të omësime, si përdo këtë final kanë një ndivert të sinqartë. Një ndivert që kaoze ati është e ndëlirën me kënasinë Allah të varë këtë halë. Nuk ndëlirën me asë një të rdo njësënë, së kësë është sinqart, zër, cili, është është është është është. Përndaj të ndërëzë pavarësisht reagimit të njerëzën, intenziteti i punës i dhe të të njëti, ndërsa të tjerët nuk e ka nështohë. Pashambu, nësë njerëzit nuk falenderohen, nuk kanë kan mirë njojë e nda e tyre, nuk marë i shkullu dhe të këlluar, e ndërprejnë prëgjës në mësimitët, ose kanë mundësi edhe me ishtenu mësimitë, çet po fitojnë. Nuk ka shtyp apo zakonj, më shidikush me lehtësi nga rruga e durë, me i përshtatë mësimet me kërkesën e njerëzve. Kështu po lyp koha, po sipolit njerëzve, jashtë kalkulon për ditën e caktuar. Pra gjithë këtyre bën këto mësime të pasigurt. Shikoj bashambull ta ndroga zërsat. Jo nga ndoshta të keç përdoret e shtenca për përfitime të caktuara ndoshto. Ndosht duke apo të pastëgur postrai ato që vjen nga shkëndorët e këtuve jo gjithmonë nga asaj shkencëmbëjte të shpirtit shkërnësën, mirëpo mirëpo është një lojë është është është, është shkakse, kërklimet saktuara. Kërklimet saktuara, e kontestueshme është mëshëra për shkak se sheh për tekstoid të kafjim të caktuar. Kafjim të caktuar përfitime ndryshme. Dhe opsimet e pejgamber nuk kanë çinkë. Si do të bëjmë pejgamber kanë çinkë ka pas pejgamber Nuk e ka në tje kërkoshë, a më e ka vazhdo me mësërë? Ka pas për nga bërë, dëve dhe ka njërë, a e ka vazhdo me e që të mësina. Ska shikur me i përshtatë mësimit në kërkes të njëzërë. Nga se përshtatë të mësimit në kërkes të njëzërë, është në dëmë të njëzërë. Njerë të mëndojë se si ka era përshambullë, aj që i ljadhatëm, aj që i përgëdhejmë, aj që i abonë q Po aje aje dëmëtanë që në mësutë është me një mirë. Aje që në jabë në zonë të të tjura, e imësënë, e në zonë të këtohënë. Apo aje që gjithë do orë i qëtë të të të batë fizike me lutëmë. Ma për momentin, këtë dytë në dojtë me tepër, për ma ronë, e kuptojë se që në ka që në mësutë si me një mirë. Aje që i ka priunë nga lodja, nga rëgëtime, nga rëgëtime, nga rëgëtime, Nëse, nëse zbulimet e ndryshme shkienca i nështohet të të këkesa, të degradu. e degradurë. Përësime të përësime të përësime të sigurët e nga këtë degradenë, dhe nga këtë kalkulem i interesat një zora. Edhe ka, si produkt final të përësime të përësime të përësime të përësime, njërë të si qatë, njërë të dëvatë shumë. A në në shpërën e historië të ashtë. Pasur të përësime të shpërën që të që në Edhe kërë kanë përru me këtë mësime, ka qështë këtë mëtë mëtë shumë. Sikurësa Allah përmënë në Koran, edhe kërë kanë për mirë, innëma nëtë imu kum li vajqhilla. Na jo qimësur, pa na buk ju japëm, na uju japëm, na kontributë ju jo nështë për hirtë Allah. Lanë në ridhë minë kumë gjëzenë vë nështë të ura. Na sëpresëm për juve asë shpërbim, asë allërëmë. Na e këna këtë kontrapt të id rai njerëz që donin nga shkolla Pejgamberi nuk zgjeln kurpë njerëzve nuk dorzohen vazhdojnë thjesht vazhdimtë amaçi nuk është i donë nga kjo shkollë më një kurës do kamirë njoëë më një kurë pind ditë të tjera qkur ditë më zgjeni ditë pasotë që më ke sfordua ditë me vol volloj veprime të thaat padyshë bie dashëm msimet e tua nga ë veqërit, spesifikat, apo bosht i mësime të pegamberve dhe pas taj produkt i mësimeve është, këto mësime kanë qenë gjithë mënë me karakter unifikuës. Gjithë mënë. Allah është leone i ka të rguar me unifikume së njëzëve. Një mësime, një, një, një Allah, një shpalje, një bërë i mësimeve, edhe njemi letë. Për ndaj, këtë mësimi kënë kanë të gjithë mund e unitatë, përshka kështë të në thëzërë, na tash e falim sa bohën, e falim sa bohën në mënyrë të saktuarë, të gjithë bashkë. Dhe qëfë se në kishën me bohën lepjësori, kur po keni qëfën e falim sa bohën, nuk i kishën falim qitë ku është do kështë kështë e ka ime në demotësë. Nësi këshën boni pëjëtësorë, qësë puken që e një falë sa boni, së këshën me falë qështë kapënësë. Kër zëroëm dhe shtojmë bunimet, edhe ndërgujmë te këtë njerëzë, nuk ka unë i tëtë, ka përqavje. Në lagë e lëra përmanë, se njetë janë përqavë pasë për më siën të gëmë baronë. Dhe me refuzimë në siën Ndhe Allah Gjallahu të dhe Kur'an:"Inne hadhihi ummetukum, ummetenu ahider." Dhje se kë, ummet, qëka është ummet? Ummet është një tërsi njerëzësh, një komunitat, i cilë është bindër mësimeve caktuara. Kan qëllën caktuar, kan misjon caktuar, ummet. Allah dhëtë, ummet ju është një edhe gjëtër historisë, të vëzër të mësimit ka punjërët bashkë. Shëkër, na në të sëmën kuë kemi orë, Allahu e dinë së komë mesneve, edhe mesnuhit a njësër. Por në besëm nuhin, edhe i kënësërim, vlasëm pasu se nuhin. Njo e jena. Andë e të të gjyëkimet, Allahu qëllën lëvële i marë, edhe, Peygambert me i pytë për misioni që kanë të njërëtë. Dhe sikë që kanë adhidhe, Allah G.A. Melluhin aleyhi sallam e i thëtë, a, a kequn rënd për rësyn të të poëzëtë. Këthet ka po për të ti Allah e dinë, për kjo për me të regu këtë unitet që së në këtë umësime, këtë bashkunet dhe mërësiat dhe së të të të të tëne pasu në të këtë umësime. E pytë Allah G.A. po për në ujtë, Këndërshtarët të <laughs> këmërë, a ju ka rinjë të kushë të të jakur për shumë, në asdimë. Në këtë nënë qëtë nënë qëtë djetë i kathirë edhe gënjën për laqën dhe vajnë. E Allah a këtë nuk të alë qënë, men jesh edhulekë, kush dëshmëm për të ju se e ke qënë vënë i misurënë, kush dëshmëkurë, e ke dëshmëtarë? Allah e pëjtë, qëka dëshmët nuk po, të alë qënë? Po, dëshmë Nga dëshme, nga, po Zotë të imi, e ku për të që një që ka që në van, që në në atë vakë, e ke në lëzunë librin të në, të në këtë reku, o Zotë, në besojme. A i shiko, nga dëshmuj për nukë në lëzunë, në në mëtë. Nga qëhë vë qëshë, millet e Ibrahimi, millet e Ibrahimi, të elëzunë, po nësë një e ku Ibrahimi, në e këne Muhammed e sëmë, po që e e vijë është, nga Përgambart një e ka qenë, edhe umet të përgambart një e ka qenë. Të gjithë një e zhote e ka në dhuru, të gjithë një gjenet e ka në tërku, të gjithë, dhote, një përrejn e ka në pasë për informimë edhe për dhije. A i ka qenë shponë e latër dhe do tërë. Muhammed e Zatërkart, të në nëzërë, si ka gjithë, alabet? I ka gjithë bashkuar, i ka përqar, për ka gjithë përqar, i ka bashkuar, dhije? Panon, EFSI edhe Khadregi, prifisët në Medina, sa që kanë qenë në prakë të zhdukjes, të zhbëhen si popoj. Në prakë, së me e këtumër, të fisët në Lajat. Ka arë P.S.S.S. i ka bashku, i ka nëzlumë. Po jo i bashkem artificiali, ju jo bashkem formali. Po e dhemi qëfarë kanë bohë ensarët e muhajgjerët, qëfarë kanë bohë të të mezvete, se ka bashkuë Allah të Barakotarë. Kër e ka një kjo mëtë në më uzimit e përgëmërës nëmë, si kanë qenë? E përgëmërës e kanë qenë me gjurëtë ndryshme, e kanë qenë me në gjurëtë ndryshme, një kanë qenë. Në këtë mësimë unifikoj njerëzitë, bashkoj njerëzitë, linjën me zrete, atërë këtë mësime respektojë. E dhe përgëmërë kanë fëtu në bashkëm e unitetë. Dhe edhe qënë të këtë mësimë është, basht e kanë unit dhe produ këtë të mësimë është njërë nuk nuk në bashkë. E në momenit kër njërë nuk nuk nuk në mësu së dohët në shkotet e këndërë. Nëse sot njerëtë këshme indikë mësime të mosatës, a mësime të mosatës, a këshme qenë të përqarët në darën të thejë? Jo, nga se nga që ka thirë Isa e Rihisam, ka thirë Musa e Rihisam, të me thonë. Në atë që këthë Ibrahim e lësëm, këthinë Musan e lësëm. Përndër, ata që këshme njekë Musona e lësëm, do mësë dëshmërështë këmë njekë Isona e lësëm. E do mësë dëshmërështë këshme njekë Muhamelin së lësëm. Nga se është një, është një vijur. Nëndaj, kur kanë shkëmë së më në Abisili, edhe kanë tentu kërështë me i marë, të një prej, dhe më thonë, Abishinist, Amri Benasi ka shku me i nëzirë për e tjerë. Ka thonë në gjashriju, jo, nuk i të rzaj pa ingunjere këta që po thunë. Në minguner që po thunë. E Amri Benasi ka thonë, e ka ditë, ka qenë nadhvaktë problematikë të rëbos sahabë i matë. Allah e që të ikonë, Allah që të ikonë që të ikonë, Allah që të ikonë që të ikonë, në nadhvaktë të ikonë, konë, konë problemë. Ka thonë në gjashriju, për të që ka thonë për i së në lisa E kanon qëtu si të parizm, të kam i, i dërdu, se të ashtojë si këta, edhe Ebu Gjafer al-Dilat al-Lehanu, dhjali, dhjali i Ebu Talibit, Gjafer ibn e Betalib me qenë, Gjafer ibn e Betalib ka qenë zë dhënë si sahabëve, e kanë zgjët të faljë, kanon që ka thuni për, që ka thuni jo për Isam, Jezus në kapitaj, Kë thonë thejme që kë thonë Allah Gjellohala. Kë thonë me lezu surë mërjem, kë dhimin në shudës mërjem. E duke lezu surë mërjem, kë thonë me qaj dhe gjeshë i johë. Kë thonë, Innaha le mishkatun vahida. Kë thonë me Allah, një bërim ështëm. Një bërim ështëm. Një ështëm. Qëto që kao nisë, a lështahum qëto. Kë thonë ka dhu këpër nisë, a lështahum në lështahum. Për mësime të pasrëta, të paderijuara, e kështë mëratë. Ndaj, unifikim bashkë popujtë, mësvejti, mëllidhë mësvejti. Nga veqenit të mësime të nërëzër është edhe, se Allahu Gjallahu Ala, gjithë do përgamberi, në mërënja, ka dhe mësime të qartë. Ndaj, dhe e veçan të mësime të këmërë është qartësia. Qartë i kanë kuptu mirë pojtë për jëtë që pos, dëmohon, a, a, a, a, në përdojnë të. Në pasë paqarësi, në pasë shpallosje, emësimeve të nga dalë. Ditë në për që përkjezë. E kanë kuptu i brejnë të. E përse ka janë i më që së kuptojnë, si që ka në përdojnë shabit. Lenënë fëkallë këtë të dhjirë minë atë kërë. Me shumë për që që përdojnë së të nërërë vajshetë. Ka në mërë të b Po e nështim ki se së përmarin veshë, për, për njëshë e kanë qimë të qartë. Kër ka shkoj e Bosofjani të Herakliju, ka shkoj të ekti në shafë, e ka marrë vë shë Herakliju që ka orë e Bosofjani për herabëve të mikës të thërmë një kotë të vësë, qëka për armika, në pegamire, të përgën mirët? E Bosofjani armikë, e Bosofjani skanet në deshë të përgën mirët? Kërë ka për të Herakliju, së kërës kërës k Atë qartë jë ka spejbu heraklirë mësimi të përgjambërë të samë, të që dhe shra në ekshën pas të telashtë në që qartë në spejbu. Jë ka kuftu të amënë. E dhe produkti i ati që dhenë nga këshkullë është qërësi, e ka qartë rërën njeqë, e ka qartë qërimi në kërimit, e ka qartë besimin në zështu amë i gullima, e ka qartë rrugën këtë mëshku, e ka qartë qërimi këmë njështë, e ka Qartë, në gjënjetit një qartë, në besinën atë një qartë, në këna mjëgulla, në këna pa qërësi, në gjithën qartë, për atë që këna duhet, dhe qërësia. Për mësimin përgëmër është të në nëzën, në në boshti, në këtu e mësimin është, më edhe livja me ahireti. Përgambarët Allahu Gjellegjerali me gjithë fërë mësidhë të tyre, i kanë lid njerëz në ahirati, duke i shkullu në dhe njojë. I kanë, këta të kuptër mërë, mësimet e përgambarëve, i kanë mësu njerëz me jetun dhe njojë, i kanë mësu njerëz me e shuzur dhe njojë, i kanë mësu njerëz me odhejsh dhe njojë, a ma pa u një dhe një. Qëka është dhe vëqatë? Sot ka mësime të të të sojë, një, të Ta nje ki problem mundap i saj. Ja, mësime të pekamera të kanë mojtë gjithë me në, në distansët mjaftusme për e duniosme. Distansë a shumë në të vitë në nëtërë, shumë në pandemij, distance, distance, të nësikë. Që kënë këtë pandemija, distansë, distansë, të duhet gjithë qështë, që më vërënë, mërujtë. Distansë në në të nësikë. Që ka përshama që ka dhe që ka nësarë për djelen? Me qenë më ljarë, dhe që pak në kënë më ljarë d Me qenë më afer, me kështë digë, veç që këtë distanë që Allah e ka përsektu, me më më një nërët, me dhirë e ti, e ka përsektu që këtë distanë, si të respektuot, ka jetë, knaqë, si të lëvi të distanësa, me njëre dënjo, si dhjën, si ja prushu, dieg, dergush, për ishtë në egujlibre. Qa është tullë dhe gëritin të në të në me dhënja, si kështë me dhënjë, si të jafërurë shumë, digë, dërgojështë, te e për mërëdhëjështë, E kurrë nuk kam studios në dënia. Pejgamberi Allahu xelallahu, nuk e kam su. su. Mosmulidh me të, ama më shizu fort. Në udhëheqjeve. E, e më porduar bile. E më knoshtë. Për mëson gjenet bashku, por më çfarë është edhe ercë? Paulin me të. Xhefom se pejgamber. A ne çdomsyn se si pejgamber akoma ditë kamërit. Çdomsyn si me gjenë, të që jemi tuvojt për kiametin, për përsin për Allah, llogaridhjen e xhenetit, xhenëmit. Çto është më çant? Andaj ai që dal nga kjo shkollë në fjallorën e ti, në mendimet e ti, në mëprimet e ti, është, është inkuadrua a heretit, është pjesë përbërse e për të shmërisit ti a heretit, të mëzërshmërështë. Dhe e fundit të mëzër, që me tëtë me përmjër në gamësime të pejgamberve, është edhe bo shtimësime të në ka qenë edukatë dhe s'jëllë e mirë, pësërimi shpirtit, qëtë pejgamber ka të i rëto në flera univerzale. Aje që ka qenë për shëmëm e keqe në kone në ujë të anje i salam, ka qenë e keqe edhe në kone musa të anje i salam, dhe në kone mamë i një salam. A ka më nësi për shëmëm në gënjeshtëra, të ndë një pegamber me kone halal? A, më A ka më nësi vërra se të ndë një pegamber me kone halal? Një ja nësë ka më nësi, dhe tërbashtë. A ka mundësi për shambu dyftyrsia, të një përgambar që ashtë të kalikua, të halë. Kajtë u konë gjithë, me shekuj, gjithë nuk ka qenë dyftyrsia u konë e keqë. Mashtrimi, dhe përqimi, mëngjimasia, kajtë përgambar ka një këtë. Andaj basht imësimet të përgambar ashtë luftimi i të gjithat dukurive negative dhe kultivimi dhe përmëvimi të gjitha vlerëve njërëzora që e formoj njëri në situat dhe e mbrën nga që partë dhe të formimit. Qësimi të përkëm përkë. Njëjtë kanë që sëndronë. Ndhe produkti i kësaj shkodë është njëjë i formuar në bjë vlerët qarta, në bjë vlerët univerzale, në bjë vlerët i standarde të panërshmushme që njëri ju një i përvecojnë dhe luftanë gjitha të kujtë negatimë. Në nëjë të nërëzë, nëjëmi përbolë këtyre njërësëtë, dhe jëmi kashi kësoj shkollë dhe buzë këtyre mësimeve. Dhe këtë gjitha e përbënë shumë i përrestanë dhe shumë përënësishme për njërënë një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t të gjithë pejgambarën janë të unifikuar dhe janë të përbashkë kërështim të të mësimët. Kjo është bështë të mësimët të tjure dhe realishtë edhe kjo është produkt i këtyre mësimët. Andaj kërë dikus të bytë e që ka bështë të mështë të mësimët, të të të ashtë dhemi ka të të të manë. Mëbëhem, bon, besimtarit e të të në langështën laura. Jo besëtë një, jo dhe rëmanij. Bon. A dëruosi dhe nj në nështuarët në Zotit, njëri që punan për unitet, për bashkim me së njerëzët, ljuftën coktivin edhe ljuftën për qalë me së njerëzët, e kam të qarë, kam plet planin ka këmëshku, qërësia, e tjërët le që i cika dirinë fundar. E prinshme, nga ne që marë të mësime është të dali me me këto, këto konkluzimu të porëndimë. Allah J. l. a vëftë adhuruat të dhejnë të ti, në pajistë Allah me vjera të duhra dhe në mundëco që të pastrojmë nga gjitha të nukritë negative, në mundëco që të formohëm, edukohëm, në bëzë në mësime më të tila, e që me qalsiz dhe vëllënat dhe ambicit nga këtushme, etës në tuti dhe dhe në të kimë manon në gjelëzime të. Kaqë për sotë, Allah shuvelet, usallamu ala muhim adinu ala ala alihi, usallamu ala alihi, usallamu ala alihi.